Що? Що це таке? Вибачте, прибрав я зброю Ви занадто швидко увійшли Нерви, вони, знаєте, не залізні Тут вам нічон не загрожує А я в цьому зовсім не певен Чому у вас зброя? Як вас з нею сюди пустили? Запитав він і тут таки махнув рукою «А, так я ж сам наказував не обшукувати вас!» Він сів за стіл. «Ну що? Які новини? Є щось?» «Є!» Малюченко нетерплячим рухом вихопив із пачки салем сигарету, похапливо припалив її і уривчасто кинув. Розповідайте.